Gjithë lavdat dhe, dhe falëndërimit akon Zotit ton Allahu Te Barekeute Ala. Ati kërkoj falë dhe e, për krahy ndërsa salavatet porshëndetjet edhe të mira te Zoti mbi pejgamberin ton Sallallahu Alejhi Sallam. Mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që scent ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në këtë sezon të ri, të cilën e kemi Po e të titulojmë sezon Ramazan dheri në Ramazan, edhepse vitit në më rohën ndryshe, por se neve kështu e e gjejmat hapsiren, pra për pra në, në Ramazan në Ramazan. Para se me vazhdu me ditën e shtun dhe vargën e ditës e shtun, neve du të abojmë një parathonje për të i rifreskue qëlimët dhe objektivat e cilat neve isunojmë në përmjet ligjaratave pikap autorës duhet ta kemi parasysh të ndërruar vlezorosh që të vazhdohet me veprimtari dhe punë, edhe jo të lihet në në fatin e dembelis dhe në fatin se punuam në Ramazan, u angazhuam pak në Ramazan dhe tani më dhe tani më duhet t'ja lajm t'ja lajm kohës. Jo, për, për kundrazë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha kush i vazdon 6 ditë në agjërim të Shawalit i llogaritet agjërim i tër i Tervitit. Dhe kjo në aspekt juridëk edini pëlçjeshmërinë e zgjerimit të 60 ditëve të Shawalit, mirëpo dietarët kanë thënë se në këtë hadith ka dhënë një nxitje të të lidhshmërisë së punëve. Prapë pyengambëri jon sallallahu alaihi dhe sellem, pse thot kush i ngjit me Shawalin? Ose kthehemi më më thellë. Pse Zoti jonxhelu Xhelalui kërkoi prej Shawalit? Ka shumë të më kërkuar për shembull prej shumë tjetër, mirëpo i kërkoi prej Shewali, në mënirë që njëri ju mës të nëndërpret aktivitetin e ti Pra pika e partë të ndëruar lezer është vazhdushmëria në pun Neve e dim se Ramazan s'kemi mundësime e bo e, Atmosfera, dinamika, fuqia, energjia Të sinën e leshon zote ju në gjele gjeleluhu Në mesin e besimtarve në Ramazan Ajo është e parriqme në muajt e tjerë Mirë po qëfar duhet të bëhatë, duhet që fritëzohet Pra në Ramazan neve e kuptuam Chelsin e studijum Chelsin e pam çysh është jeta, çysh është harmonia në në këtë botë. Atëherë në atçka e kuptuam tani duhet ta, ta jetsojmë në atçka e kemi prej prej mundësive. Kjo është pika e parë. Pika e dytë e nderuar Lezard është pika e ligjëratave. Ku ne e dim se besimtarit kanë nevojë vazhdimisht për ushqimin e trurit të tij dhe zemrës së tij. Ne ve shohim disa narracës të cilat me të ndryshme prej arsyetimeve dhe justifikimeve e shohin të panevojshme lirimin e vazhdueshëm, e shohin të panevojshme dërsën e vazhdueshëm, e shohin të të ranguit periferik, të rangu të 3 dhe 4 liratorën. Por çfarë arsye? Neve kemi përmend disa prej fjalëve të Ibn Jezuzit të, të cilat i ka përmendë Saidul Khater se këto janë hile të Iblisit. Mirë po neve tani këthejmi Gjërave që ka na i njohim Nëse neve dalmi me një fjalë kështu Dhe themi Se njeri ju Po e të pronë me ngranjën e ti dit për dit Nëse themi se njeri ju Po e të pronë me pijen e ti dit për dit Qëfar dhe të lagarit të shimin e Të njerëzit Dhe të kështë lagarit një se nuk e njohë më njerin Për nëse neve njerëzit ju themi Mjaftë më me ushqim Sepse Njerëzit Po, po e te projmë Për ditë të hangër Do të logaritë për se në nuk e njofë me njerin Pra ajë cili thot Se shka nevoj për ligërim të vazhdushëm Ders të vazhdushëm Kjo që fara ljudon Se nuk e njëf njerin ajë Pra allahu gjellegjellu Për ingamberi sallallahu alaihu sallem Kur anin që jazbriti Të tërin 13 gjuze 114 mëtsure Të, sure, të shpëndarën e ajetet të ndryshme Ja boni 23 vjetë Panë bërprejrë Për shfar arsyje, që mos të ketë në as një dit për e ditve të ti, ha, pushim nga ligjërimi. Pushim nga, nga ligjërimi. A dhe të ndërruar lezer, neve mund në avin, lëdoj, lë, ndikimesh nga cytet e të shejtanit se, do shta është mjapt, do shta zduhet mo, apo mund të bim në atë konkludim që po egzistojnë informatat që ka une nuk i dijë, Porse fundja ata çka e di është bazor ajo çka së di është sekondare. Kështuçi kur të kam kohë shkoj e dëgjoj kur s'kam kohë nuk e dëgjoj. Nuk po flasni për, për ligjrat konkrete, po flasni për, për ligjërimin në esencë. Po flasni për dërsë në në esencë, por nevojën e njerëzit për dërsë. S'po flasni për konkretisht në këtë xhamie, atë xhamie kështu me radhë. Flasni njeriu sa është i nevojshëm për për dije. O shumë më shumë se sa për haje. O shumë më shumë se sa për pije. Shtëja kësaj kur rëthane është edhe ma e kërkushme Por shemull, kur pijet ujë më shumë, dimrit apo verës Verës Nga se gjegu e hargjone më shumë E dehidron një rion Ja merë ujin dhe i duhet shumë më shumë me investu në tanë uj Mirë, sa gjeg ka për i një rancës ton Sa gjeg, ka shumë gjeg Abo, mirë po ka një edhe neve, adaptovi me këtë gjeg Abo, e në vjen, e në vjen një loj komoditete me të cilën ne jemi adaptuar. Kjo është pika e parë e rendit të dytë të, të kësaj ligjërate që ta dimë nevojën e ligjërimit. E dyta prej pjesës së ligjërimit është lezer të ndëruar lazer të njëhën qellime të ligjërimit. ë Ktu ka normal të shkruara shumë secilat janë qellime të ligjërimit, mirë po kryesoreja është kjo. Ligjërimi ojë vasile. Mjet Ro, derësi është vesile është një loj aleti Aleti Pa alet zban Ama aleti qëllim nuk o Por shemu, ti vjen në derës për qëfar Me arrit diqka Kure marrë një mjetë Me e pa një njëri me një mjetë Me qëfar do loj mjeti, me qëfar do aleti Ti e di që aj po do me bo diqka Po do me më varështë i qëfar aleti ka mor Edhe e di që po do me ndrejsh diqka E tani a komuniki si a leti me bom çollim me me padi kanë ti me alet në dor me thon pse e ke çka të alet në dor thushë mira më hec me alet vet çes më hec jo alet e ka për çollim me drejt një një problem një tematik një një defekt e mirë dersi të ndërua lazer a çollim vetveti jo çollimi cili është formimi pro kurani ka zbrit dhe ka synu me formua njerin Dersi është nën Kur'anit Pra shpjegimin Kur'anit Nëse na prej dersit nuk formohemi Nivelin që ka duhet mu formohet Atërë kjo ka kaluna Në një loj pak kuptip shmërije e dersit vetë Se dim se Pse kemi majt dersi Andaj, ligërimi nuk është qëllim Vëtë vetit të ndërrua lezerë Por shemë u sahabët Sahabët Dhe shemë kurisamë të imi e Mie ka diskutu këtë tem Pse sahabët Ka qenë me më pak fjallë dhe me më pak derse dhe gjithmon e dini se këtë informacion edhe e këtë qëpërdori njërëzit apo se atos kanë mojtë këtë ka shumë derse atos kanë ledzu këtë ka shumë libra pasaj e, e këtë qëpërdori dhe devjojnë kajen mirë po, kjo re vërtet se ata nuk kanë pasë derse sa ka osot adi sa ka osot derse në du njo tonë tonë e latë të derse mirë po nuk i afrohet kualitetit të sahabijut radijallahu anë asit sahabijut nuk i afrohet Mir, sahabiju me dozë më të pakt Pse ka arritë me efekt Nga se aje ka ditë qëlimin Qyki ders Qyki hadithi për nga beri s.a.llem Qyki ajet i zodi gjele gjelelë në Kur'an E ka një qëlim E marrë, e fusë në zemër Edhe punojme me zemën tëjme Dhe munona me, me e praktikua ta Dhe na e kundër ta I morë me përshembo 5 hadithe Ose 10 hadithe Edhe në tamam i di u kry Dhe nuk mënojme me, me mishruë, me e bom mish hadithin Adara këto është defekti E që ka duhet me bona në këtë rast? Duhet me këptu qëllimin Qëllimi është që të formohet mëndësia, shpirti Edhe vetë fiziku në përputje me Orani dhe sonetin e pengamberit Salallahu aleyhi sallam Tho që i khrysamu të i mije A e gziston mëndësia Disa sahabe Apo Apo tërsia e sahabeve, brezi i sahabeve. Me pasdit më pak se ni brez që ka vjen më vonë pulemave. Për shembull, a ekziston mundësia që okay, si teori diskutohet? A ekziston mundësia i bënteimia me pasdit diçka që as ka ditë ni sahabe? A ekziston mundësia? A ekziston mundësia? Për shembull, ka sahabë që janë doktorë. Ë nuk një veçanta që janë gojë doktorë. Doktorë këtu vërtet doktorë, mjek. Ë mirë. Thështë e khusam dhe mje, egziston mundësia, që një sahabe mës me pas dit, sa di sot, dy kus sot, në kone ti. Mirë, thët, pëse pra pjetë vlera e sahabe me më e madhe, për shkak se sahabia i din krit e ilmet që ka i duhen. Ndërsa njërëz i din më vohën e di shka tjetër, por mbet vetë të mbrenda informacionit, është vesh një informant shtes, nuk të ban shumë dobi. Por shemullë, Sot neve me shtimin e mjeteve Sot mdo shta Por shemë nëse këshmi bërë një krasi Mjekët e shekullit në në mëlejt Dhe mjekët Apo mjekët e shekullit një së të nja Ka mundësi Termët qka i ka dit mjeku I shekullit në në mëlejt Sot imëson njën i vësh me i një herë Në internet I mëson kjo kështu, kjo qyka kjo Ajo do shumë me, me dhonë Pse nga se me lecimin e rrugëve apo shto mundsia per mua informue a, mu a jam bam mjek por sheh u tek mso sot ne hap qe shtohet por çka as kjo smuje qe shtohet kjo smuje qe shtohet por shkaq smuje filani vdes te piki tumori ajo tumori i kishran kët kët aspekt ajo i kishra kanceri ajo i kishra kjo smuje sot njerzi din plot informacione ka luara ndoshta nuk i kan dit ai ban kjo mua kon mjek jo po kaj gamo ka te informata jam shpondai informata me temloja andaj thash e kusamme te mia sahabit kanë mundë diçka mos e pasditë, çka sot dihet. Por nuk mundet sot, ai flet për i bëndemija për kohën e vet, mos tasme për kohën tonë me me, me përhapën shumë më shumë diformatave, mirë po nuk arrin prap me kanë zemra sahabijut, cilëteti e sahabijut eksemerat. Andaj kjo është pika e dytë e ndëruar Lezeros që ligjërimi nuk është qëllim në vetveti, por është formimi, edhe me gatuvë vetë vetëm, çuçi don Zoti te bareke. و taala. Dhe pika e tretë në aspektin e lirërimit të ndëruar lazer është te kalimi i Morris Dersit vetëm në aspekt të informacionit. Përpër shembull mbled mbled mbled informacione dhe ku i çon? Pra, njeriu duhet të më ditë për shembull ku mbled diçka. Në aspektin fizik kur e merr në në në material, kur e shaj di ganto e mbled. Çka do të çoft ajo? Nëse e pyet ku je ti çu do të më pas ti përgjigje. Po, po mungoj një përgjigje Por qemu, e shati kanë të mbledh Qfar të kohë, mba që të mbledh Edhe mbeturin me mbledh Me thonë, kujt e qu, jam të pastru Pra, ka një, një qëllim Jam të hik, jam të pastru E mi, nëse na mbledh me informacionë Nëse do t'i kush, kujt i qu Nëse na mungon përgjigja A dhe dhe na Kena pak problem me Fërkojensat e ilmit Dijes Pra, neve du të me ditë qëllimit Ndërua dhe gjërë Kër e mërë një diqka Kë e qënë Qëlimi e me qënë zemër Pastaj në zemër dhëtë me egzistu filtra Dhe kjo prapë vjen të dia Për dhëtë me egzistu filtra E pastrojnë E morin të mirën Dhe largojnë I bënkaj me gjëzijë e thot Sistemi i cili pranon Thith Zemëra Menja Shpirti është gati i njajshëm me sistemi në fizikut është një më trupi Merë ushime në ndryshme Merë p A i mërë krejt? Jo Shumë ti jep, ishti shumë Sejnë ishti, a bo Mirë po sistemin, që në e ka kryu zotit A i punon në vetë, a i më pas në mërë Pashlon në e vendor, në këshmi thonë Jo në të mesin kejt, se të mijat janë Shumë ti e këngër një pje, një, një, një trez Edhe njëri ju për nga lak mija Që ka thot në të njënë që tu Por sistemi zotit punon në vetë Dhe është ma i mirë Qëfar banë sistemi Allah që e ka kry Edhe i ndonë dy pjes Qështë i ndonë dy pjes? I shtri dhe mirë I merë dobishmet I kalonë gjakë Bënë fuqie e jotja Dhe tjetra, tjetra del jashtë Në përmjet A, jeshtitjeve Pse del? Pse del? Dhe sh ma shumë del se sa jet, jet. Por shkak se jështë do sen Dutë me mbet Andaj, njeri ju në gjatjetës ti Shumë informata mërë Mertë për këne, për jandejtë, pishpisë, i ashtë, më punë, men, mendeja Milionë e informata A ka venë zemë raketë mi majtë, shumë janë Shumë, ranohën, shumë A noj duhet me i kanalizu dhe me, me i filtru mirë Ku mirën këto kanale, ka do një duçan që i blenë s'ka Këto janë kanale të cilat Njëri ju vetë duhet me indërtuve Allahu Gjellovala ka zbitë Kur'an I cili në mëson neve Që ta e mërë e por punon qeso, por çetu duhet më e quajë. Kët pjesa tjetër ngjen. Prandaj tha Allahu xhëlaluha Al-Kur'an, illa men atallohi bi qalbin salim, ditë na jukim me nuk shpëton njeriu posme me zemër. Ku jesin punë të tjera. Ja, u shem Allahu xhëlaluha, aq ka mundsi ne vë na xhirat mund si, më na thon e pas e pas kë rrit mashallah për shem mund trupin. Jo. Ja. Nuk i duhet Allahu xhëlaluha. Qond, durrt, kryet. Ja, floktë gjata, jo ja, s'ka. Qëka jetë njëriut? I jetë zemra. Zemra. Ajo nëse pastrohet edhe i dërgojët zoti gjellegjelalu, atër njëriju shpëton. Kjo është të ndëruar dhe zë një parathonje, e cila normal është për ta rifreskue e, qëlimin, dhe përshka kësë shfilimi ligjerata e pas muajtë të, Ramazanit. E gjithashtu edhe pika e tretë e rendit isen, të son dëshiroj të përmendmi është që do të vazhdojmë me leinën e Zotit Xhelel Xelal në atë libër të cën kemi filluar të Ibn Heibanit, Kofshit të Mençurëve, mirë, por për shkak se libri është i gjatë dhe ka tema të shumta, ne do të mundohemi me një ngjesh dy tema në një në legjeratë në mënyrë që ta ta përfundojmë librin me me një shpejtësi më ma, më të madhe dhe pastaj të vazhdojmë me me diçka tjetër. Dhe ajo e cila do të vazhdohet është ende e diskutueshme, do ta shohim në në të ardhmen. Faut Ibn Hibani, Allahu e mëshirof, pasi e përfundoi mkapitën ku shemban mend atje para Ramadanit, kaqin kaptinë e nevojës së njerëzit për tu vetmuar doniherë dhe, dhe balancimi mes kësaj. Praneve shohmë se njerëzit doniherë kanë për shemb vetmuar deri në ekstremsë del hiç. Dhe ka tjetër për shemb del jashtë saqë e tepron. Edua njeriu me mot, një mazonja duhet, pak më në vet, një vetë, edon një herë me me uporzije. Dhe kret kjo në hebani, çuçi nxjerrim von, tha dhe këtë kjo matët me bindje ndaj Zotit. Nëse ti chto ti imani, tu nejt me dikat. A do të mende me ta. Nëse ti chto ti imani më ma shumë tu nejt vet, do me të mende vet. Kush e porcakton ti e ti. Shumë diku sotun spedi, edin. Nëse ti chto pak vallë ku tu nejt vet, atar më mira më nejt vet. Nase shto dalgo lokutunai, dikusha gjë po, për shembull, mos me kon me xhamat, mos me kon me njerëz, liq shtohet. Liq shtohet, i mon i mon liq shtohet i ti. Dhe ka nevojë për forcim, apo për forcim. Ader ki është rrezik me ne vet. Ka njerëz për shemb kur janë vet, ka edhe ndodh këta praktikish në kay me xhizje ka përmend, në i ghafetu llahafan, se kush ka vesvese, është mirë me nejt me ata që ka ka ndije. Këni për dikush ka vezveset 300 herë mërë avdes Mu kam para një njëri të cili është i dishëm Edhe ka një huri për ata Edhe mi thonë mërë avdes para mu sënë mërë qatë 300 herë Do të nalë të nalë tashë Mire more Sa ati do këtë vështë nimi që si nuk i ka lakrahën Për qenjë mu Do të nuk i lakrahën dhe u krymo Pra shtypjeve zveseve duhet me u më në gju Pra konkludimi ishte që Nëse vetëmija më e mirë Për imanin Shkohet në vetëmi Nësë është përzirja më e mirë Shkohet përzirje Ndërsa esenës është me balancu me s'dyja Esenës është me balancu me s'dyja Pas të e ka përmejnë Nogja kaptin tjetër Dha e është dhikru Karahieti elmuadati linnas Një kaptin e re Të ndërrua lezër ku thot Nogja Kaptin është u rejtur Që njëri ju të kryon Armitësi me njërës pra, Njëri ju duhet me mundu Maks do ta promovendoja në kufit e Zotit mos me krijuar miçi me njerrës. Nga sa miçia është barr. Ës barr e cila herë do kur dog tranon. Ta mundon, ta ta ta lë vjetën. Thot Ibn Hibani Allahu mëshirov ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Bi Darda radhiyallahu anse e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu selam, edhe pse Ibn Hibani ka sjell kët hadith dhe dietar kanë thënë se Ibn Hibani nuk ka reaguar këtu sadithë nuk është i sakt nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirëpo është i sakt nga disa prej prej sahabëve apo disa prej tabeinëve. Teksti i cili transmetohet, të cilin e ka nxjerrë Imam Tabarani ka thënë pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam, e para të cilën ma ka ndalu Zoti iem është cila? Adhurimi i idhujve. Për Allahu sendin e parë të cilën ja ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, adhurimin e idhë, shirku ja ka ndalu. E dyta ka thënë al-khamr. Alkoholet ma ka ndalu. Zot i ëm Tëbaraka te ve Teala. Dhe e treta është uamulahatur rijal dhe më shtyim me burra. Mormiçume me burra në kuptimin me me njerëz. Pra e ka ndaluar pejgamberi alayhisalatu sallam që njeriu të të shtyhet me burra. Dietar kan thonë se kjo hadith nuk çendron. Pra nuk është i vërtetë. Ipo tani nuk kemi nga tashme përmen Ato krejt ato kanale Deri sa përfundohet Deri në atës hadith Nuk është i sak mirë Po djetarët shumica Dërmu se ka dhanë Këta nuk e ka dhanë Për nga mberi sëllim Pse e ka pruip në hibani është një regull të djetarët Që nëse citati Nëse citati është transmitusi hadith E është i sak pisa habëve dhe qëndron mes pejgamberit dhe sahabeve, atëre disa dijetar këtu janë pak më të lehtë thojnë ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo pejgamberi pi sallallahu alajhi wasallam. Pse? Ngase mos janë mes sahabëve dhe pejgamberit, ah e ka thon, ja pejgamberi, ja sahabo, ta ti pari është duke ushill fjala. Mirë po më e vërteta është se kjo mbetet fjala e Bidardas apo Muadh ibn Jabal. Thot Ebuhatim radhiyallahu anhu abu rahimahullah, thot është obligim për njeriu e mençur Ço të jetë më i ruajtur nga armiku i fshehur se armiku i hapur. Procedi i parë. Andaj e kapru Kaptin, urrejtja e armëtscimit të njerëzve. Dhe këtë e kapru Kaptinën, cilën në kakti, këtë Kaptinë e kapru këtë hadith i cili nuk çendron, po është fjalë e sahabit, pasaj ka thënë, njeriu duhet të ketë kujdes nga armiku i fshehur më shumë sesa nga armiku i hapur. Dhe për këtë ka qindra argumente. Lo neve tani do ta shkurtojna. Por qindra argumente. Njeriu kujt do të më urojë të ndërua më shumë? Armikut i mbrahandhshëm apo atij jashtëm? Marrëve të mjetën e pejgamberisë s.a.s. Kush i ka bërë dam më shumë? Armiku i jashtëm apo i mbrahandhshëm? Ato dytë i kanë bërë dam. Dytë i kanë bërë dam. Shumë dam i kanë bërë dytë. Mirë, por kush i ka bërë më shumë? Armiku jashtëm një rast. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem Ka kalu shumë lufta, ekspedita Loj loj përleshje me armikun Mirë po Sikur goditja e ti Në ajshën radiallahu anha Nga munafikus ka qenë asni dhimë cëjaja Madje ka dhonë ajshë radiallahu anha Se pengamberi sallallahu aleyhi sallem Ha? E ka një presion në dhe pengamberi së ti A po, ka dhonë djetarët Dhe shihë kusam dhe mjë dhët Goditja e armikun Në ajshën ka qenë godit jenë pëngamberin Sëllë Allah e sëllë Por pse pithu t'i kruin e kitë pëndarëshme Për me nëzirë pëndarëshme Pëngamberin sëmë A mënët pëngamberin më kanë i pëndarëshme, jo A të nga qenë godit jenë madhe A dhe Allah u ka zbit Ajete Dhe kjo në agim më ajete Argumenton se pëngamberin sëmë ka vujtë shumë prej Prej ati e, I cili ka qenë i smutë prej mërëjnda A dhe dhëti m Se sa armiku të, të jashtë Pasaj ka pru edhe prej Transmetimeve të shumë ta Një prej fjallëve të Hazan al-Basrijut është ka than Moseblej Armicin E një njerijut Me dashurin E njëmi njerëzve Për shemë, Hazan al-Basrijut thot qëto Nëse ti thot dikush Armicoju me qëta Ti siguroj njëmi veta Që kanë me dashtë Tota sa në basur ju, më se ban No pra, ble, Blej armitsien E një njërit Unet ty të siguroj njëmi njërëzit që kanë me dasht Tota sa në basur ju, më se ban Pse, se nuk blejet As një armitsi, së so është e madhe është e madhe Parëmë ndoë për ingamberi jonë 3-12 vitën meke Neve kemi thonë, se të historia për ingamberi Gjithmonë kam e mbejt objek për më studiua Gjithmonë kam e mbejt objek për më studiua Thotë Muhammed Qutbi Rahimehullah Pësja ka gjatë pengamberi së sellem 13 vite 13 vite Dhe pengamberi së meke Vetë batë kuptimin eh, Manovra Abo I i këtë situatës I i këtë situatës Vinë të omërmë këtabit Thënë kjarë sëllë allah Abala faqomi Jo Hamza Abala faqomi Jo Pse Nga se Thonë të ejnë dhe së më ka dhonë leje zotë i jenë Mirë zotë i ti pëse si jep leje Zotitip se si e bleje, këtë të më meditua Në ja nuk e dim prej ngajbë atje Po djetar të studioj Prej anës gajbit nuk edhim, po Qutbi, shirov, e dim Po re studiojna Tëtë Mamed Kudbi, Allah me shirov Allah e ka shty Armitsin, apo përleshen Me armitsit e pengamberis e zellem Nga se armitsia E papërgaditur është e rand Dikushtot, mu nuk më intereson Pengamberis e zellem Me di pun më mirë Andaj pengamberis e zellem Me një, një fjallë tjetër Ka më nëvru me rastin Ka më nëvru me rastin Derisa është përgadit mirë Kure ka bësh tjilën e ti në Medine Atar i ka bësh punë vetë Ale i salatu Vë selam Andaj do të hoqa Ka thënë Asana Basriju Që njëriju Nuk duhet Qëfar Që, që ta blenë armicin e një njërijut Në kombim me njëmi njërzi Me dasht Dikushtot ka talë se njëmi shumë bejan Une e gjej komoditet të ato njëmi Kar Pasaj do të gjenë me, me fjallë tjetër ku thotë Dhe njëriju nuk duhet që të sheft të zaift Hilen e armikut Walajës të dërifu a duhe bi hile Kur një armik e kje Atëherë a duhet nga me e logarit dobet Fakti që ti e logarit dobet A e ndryshon situatën Më konë që kishë ndryshu logaritër dopë Po kësë ndryshon Dhe pikrish pëngamberi Se se me ka lezu mirë situatën meke Dhe e ka dojnë më rezultatin e durë Apo? Ka dojnë më rezultatin e durë Shka dojnë? Laje së të të rëfu a duën bi hile Zba njëri ju me than Armiku i likshtë Ha, nuk ba me than armiku i likshtë Pse? Sepse tin ke tras një likshtu vetë Dhe armiku Qfar duhet me po ma armikun? Qfar do të hoxha? Thot, lajë rëhamu me një khafuhu Urma këtu flet për armikun parsor Flet armikun kryesor, që ka e ki armik Një që i, i, i ndonë me ta gjithë shka Zdë bashkon me ta kur gjo me, me dikan që ti dik ki këndërshtim me një vlahë musliman Spajtojsh me një pik, ajo më, më abe tjetër Ajo më brend, renda islamin Thot, qëfar dërë? Thot, ati nuk ishfa shkur, qëfar? se është e mushiruar por ka dhonë në një lloj politike të respektit. Thot: "Fa inna man istab'a fa al-a'da ightar." Kush e shef zafyt armikun mashtrohet. Kush e shef zafyt armikun mashtrohet. Për shembull, pajoj. Njëri po e zonë. Njeri ju, po e, po po është bon figurative. I ki nimi armiç Janë të mobilizum derin vund Edhe vjen joni, të vjen një ani Pishokve tu Tësë që janë të fort Jasë, nuk janë të fort Do me dhënë ti kurajo, në regu Do me dhënë kurajo A i banë dopt të armikun Këtë që da të dhënë kurajo, qështu Do të habese s'ka dert Jo Ka mundësi me të mashtru keq Pse, se ka mundësi e banë ti një plan Në bëja që të ka dhënë si s'janë dopt Edhe, që ka të dhënë gjë, i këtar Edhe mashtruhosh Wa man ikhtar lam yaslam. Ai cili mështrohet nuk pështon. Ai cili mështrohet nuk pështon. Allahumma illa an yakuna al-adu dhulila. Ka thot, po thot o, par, me parjashtim, përveçse nëse armiku është i lig. Ha? Nëse armiku është i lig, të ka thonë diqush i doptë është, atare këtu pështon. Mir, po nëse ti ke informacion apo shtremsin informacion, s'kam unzi kjo. Kjo me të bëho dobi Andaj dhe të hoqa Se njeri ju nuk duhet ta Ta, ta shehtë të dobot Hilen e armikut të tip Se ka thonë hilen Që ka thonë hile Hilen e gjurë në rabës që thonë Hale Hale Je hilu do me thonë Me ruktuve ha, Në situatat dryshme Shemë të ti A më nëshme thonë armikut A unë së këmë di që ki marë që kënejnë arë më intereson ati pra, armiku nuk thot ti a ma ban alat po këthejna dhe njëherë po vip që a ne ka ki minuti që ka me arë a thot që ishtë të dikush? nuk thot kërkush o dhoh pra, eh, po flasë po mi kur ka luft edhe lufti të logike a ka mundësi dikush? a ka të një gazetë që të ban pardon kërdo në me gjujt i shka? a dhot ma ban i alat se se pas në ditë pe këthej edhe njëherë lojimin jo, me, me mujt i ban hor këtë ato armit që ka i ka për para Ata njëri të të më ka një kujtësëm të në ruha dhe zërë Qka i jep Dhe qka afron Se ka mundësi e, e hum luftën Ata e hum thot e, Ebu Hatim ibn Hibban Allah Mësherov El aqilu laja menu aduahu Ala kulli hal Dhe thot në një fjallët për gjithë shme Njëri ju i meqëm Kor nuk bëhë të rahat për armikët Kor nuk bëhë të rahat për armikët Shiko për nga mberi sallatë sallatë Në shtratin e vdekjes Atu vdek, atu vdek Edhe dinde që atu vdek, ale i salatu selam Qka tha në fjallën e fundit? Shiko, njën ashtë një i sharat, ketëra të tekst I tha ajshës radi Allahu anha Tha, oj ajshë, ta është që secti, tha, Pra jam të ndru jet Tha mdukët se Mishi i helmuar i khajberit Shiko, mishi i helmuar i khajberit Pse i khajberit? Se khajberi o balafacimi i fundit i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me jehudit. Por xajderiste funi. Dhe prej aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nukopa la fachu meta. Ngase ato kan gjen fundin, gati mu ti përjashtua. A zdhka do pejgamberi e selam nduqut çaj çaj mish atum iku dot damort. Drego, kjo e para. Dhe e dyta ta pejgamberi alaihi sallam akhrijuhum min jazirati al-arab. Njerëni përjasht prej gdisut e Rabbik që ka boni për inga besëlam? A dha unë e povdes, për atona u kri, ja, ja. Ma dje povdes, dhe ja përsharat për inga meri, se zellem, se atë armik që ka ju kumlam, vajzdoni me, me trajtutët njëtat, impurse. Më se shloni, pse? Nga se, shiko musliman, momenti që kanë thonë, jo, beshfartë, i zvjen përk një parë, i zvjen kur. A dhe pas ta i kanë hum krejt. A dhe të ndërua le Ja, ja, ishre rahat të, flej rahat Të flejtë rahat Abo, të flejtë rahat i ka zhitë musliman Ajo qka, qka i ka zhitë Pasaj thot In kane baiden lem jëmen muqadaratahu Wa in kane qariben lem jëmen muathabetahu Thot hoja Nëse është armik i largët Nuk ka siguri Që është të bo plan Për, për me gjujt në kurës Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ti nuk i do një sinjal që do me të godit Por ti nuk i siguri Ti nuk i siguri Tho Dhe nëse është afer Ski siguri që këcen mini her Andaj besimtarët të më konshimi me që më dërrua dhe zë Andaj kaptinat së në kapru e ogja Në këtë aspekt është njëriju Mos të, mos të kryon Armitësi me njërzit sa është Sa është e mundur Kaptinat jetër së në kapru e ogja Në këtë libor është Kaptin për nëzitje të shëqërimit me njerës të devoqëm dhe largimit nga shëqërimi me njerës të, të shëjrit, të të gjunajt dhe fiskun. Thot, nga Ebi Musa al-Eshari, ka thamë pengamberi jonë sallallahu aleyhi wa sallem, me thelu l'gjelis e salih. Keni dëgju këtë hadith, hadith, hadith shumë i malë, ku pengamberi jonë sallallahu aleyhi wa sallem, dhe këtë du para se me dëgju hadithin, Dhe ti ia u tregoj një paralajthenje që ta kuptoni shumë me rëndësi se si flet pejgamberi s.a.s. Pejgamberi alayhisalatu vesselam i nderuar vëllazër, s'ka ar me filozofi. Dhe çasja bazore që dha pejgambër sa bi filozofëve që lash. Pejgamberi s.a.s.l. ka dëshir këtë me murrëshka po thot. Dhe ka plot njerëz që kanë dëshir kurkushmës me varg vashka po thot. Që vazhdimisht ta marrë një impuls apo smar vashti apo smarvashti smarvashti dha ata pasoi mundon me kriju nje grup shumë dizolum që ata vetëm e kuptojnë apo dhe pasoi për sa ata për çfarë i thunë njerëzve sot mos u bën filozof. Po mos engar coach spot marvash kurkush. Po ekzistojnë terma që të cilat kanë nevojë pak më shumë teklif, ama jo me një nivel që kurkush mos më të marvash. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai mori në vash krejt, krejt valla mori vash. Vetëm me fol me gjunshka Ati jënë i është drituë Me gj gj qatë gjushka e marvesh Dhe të gjua për nga mirës e zëllëm Vorejt një qka O shumë interesant e kja Ka thori për nga i me lgjozije E të mthil është aspekt një qka tje prek Ta krason Qikjo me qëta Shiko për nga mirës e zëllëm Kush se nje, nje një Njëri një qka punon me misk A ka odi kush që s'ka pa Dunjoja, pise e egziston, e egziston misku Pise e egziston dunjoja, ka misk Nd Edhe njëri kërka ndorë misk i venera Ajë që ka punon në stop A la ma shumë i venera Duqanit me misk ka Aki pa në duqan kërri me misk Bile qasë erë ka Zdita që të në me dalue Cëla të mbizotruhe Misku në një si cëlli Hekurin e një si cëlli ha? Kovaqin e një si cëlli Krejt e njofim Ajë që si punon me hekur A është atë zimëci e madhe E tani për nga meri se cëllem Kër don me e pëshkujt njërin e mirë Dhe njëri në keq A ju thot atë e në e kadal Se tash, kam ju kalzu di shka që kur së në mirë në vesh Jo Për nga mirë i sësem se që ka thot Shembuli i shokut të mirë është sikur shembuli i atarit Atar shka është njëri që ka punon me etor Etor është misk, parfum Që karom të kanë shme Illem jenel kemin hu asabe kemin rihi Nëse Nëse Nuk t'jep misk Ha Ka me t'kap misku i ti Proposhemo Ti i ki di mundësi Kur t'rish me një njëri shka shetë parfum Zakonisht O ta jep pak mis, o t'beret li pak Zakonisht Nëse s'ta jep që ta, qka ndod Aj qka o li për vetit Ti mundësh me Se t'u nejt me ta, mjë, dvjene në era edhe tyje Dhe kjo është dy orë me nejt me njëri që ka shumë misk O është i li me misk Kër të vjene i treti, me të pa tyje Ka me thonë, ka e paske morë që këtër Se njëri, qërkullon e po Qërkullon e përmjet ajrave kështu meran Andaj të të përjnë nga mirë Njëri ju i mirë O sikur ajtë cili shetë parfume O t'je pak misk Ose qëfar Ose t'i ndikohë Shvet për t'i his për dhënë misk Pas e ka thonë a lejë sëllatë sëlam Wa me thëllu l'gjelisi sëv Me thëllu l'kajini in lam yasabkanaru asabaka sharruhu qala ali salatu sallam shembulli i xelis xelis çka ai më thonë bën mezhlis do no, xelis i thonë atimet të thos ulësh mezhlis ha shembulli i atimet të thosin ulësh dhe ësti keç është shembulli i kainit kain është kush ai që punon me hekur ha punon me hekur kovasç fot venga bej Allahu sallallahu nese nuk të godet me zjarr sa i punon me zjarr por me e punon hekurin e nxehtë që të arri me me punu me ta nëse zgodat me zjarr nuk djeg çka fot kapin nxehto ajo e sh shkolçimi çka e shlon ndriçimi i i zjarrit apo aki mundi me pshtu prej ti çka mundi me pshtu pak ka me të kohë Andajtët për nga mire ale i saratë të seram Se s'ka mundësi njëriju me shpëtu Ka thoni ma më nevë uju Në shpëgimin e këti aditit Shembul e këti aditit është të kuptohet Se njëriju kur rrinë me devot shmin Qka? Ose bohët si aj Ose e mërë njën dikim për tina pra, O të kërtrish me dika në kod gjatë Këmu bohët si aj Patjetër që më bosa, ose ti spranon më nejt momenta, ose ai stanon momentet me tie. Po ndryshe nëse arrit ptouchmëria me nejt, kam u ndikunjani api tjetrit. E na më kanë duhet më shikoj më nejt të ndëruar vëllazër, me njeç çka ndedikohemi për të mirë, për haj, për fenë e Zotit Xhelal Xhelalu. Andaj ose na bomi se ata, ose hiç hiç marr mi diçka për ti. Këna më mor diçka për ti. Por ka mundsi ne pa pasmes mi dvegjën. Jo nivelet e devotshmërit, por diçka morr mi, në këshillë më, në fjalë mirë më. Dhe e kundërta, nëse njëri u shoqërohet me njëri të keq, çka ndodh? Nëse zban ndran, në ka mundësi di kushtot pavet që sa vjetri, s'ka ndiku hiç në rregull, në rregull. E pranoj këtë hipotetikisht. A hiç ka kur gjallë ska hije? Pë viruksa, vë një njeri në grip me pas një shtonë po rritat i pak më larg vëllah. Dhe pak më larg. Me, me me i thon miku këshire, smujesh atkara, minjarësh ngjitse. Çka vjen na? Çka bën njerëzit? Gotën e ndrojnë, shishën e ndrojnë, kushinën e ndrojnë, dhomën dhe njërë e ndrojnë, shkotin spitalë, slojnë me hi. Njërë se këtë ka së mundje në gjitëse. E mirë, kur ka dhe njërë në të ndrojnë dhe së mundje në gjitëse, mirë për të lojt abstrakt shpirtit. Në gjitëse është ajo. Ka mundësi gjenemi të në gjitë. Allah unë arrujtë. Ata njëri du të pasë kujdesë, se feja është shum Feja Allah u gjele gjele alu u O shumë e shlejt Andaj Hoxha ka pru këtë kaptim Që tregon se njëriju duhet këtë kujdes në, në shëqrimin E tina Pasaj ka than Njëriju i menqur Duhet që të përmbahot shëqrimit me njerës të mirë Dhe ti shmangët shëqrimit me njerës të këqin Ndërsa në ketë, ketë në këta Njëriju duhet këtë dhije Se mi njëherë pyjtja para, para shtonë vetë vetën e kush janë të mirë e kush janë të këqit. Kjo pyetje vjen natyrshme. Dhe për ta duhet më poshtë dije. Mirpo, por gjithsesi, me fjalë të shkurtra, njeriu i mirë të ndërua Allahu 07 i cili e ndjek Kur'anin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po njeriu i mirë. Dhe këto duhet më bën ndërhënim të sinën nevojësh bash e e e, e, e porzina. Për shembull, të ndërua Allahu ekziston një Kur'an shumë e qartë sh në sen se që do vinte të tjerë atje do ta shohim. Kurani neve nuk na ndalon me mot përvoja pi çdo kujna. A lan ndalon? Anë ndalon Kurani me mot përvoja pi çdo kujna jo. Ne kemë një mëdhi ders. Pse Allah e ka lënë shejtanin me jetu pa deri në ditë kiametit. Te do të kanjë libër. Pse shejtanin Allah e ka lënë me jetu deri në fund? Pse i ka thonë ti s'kimë vdek? Deri në kiamet. Kjo ka pa ndo pejgamberi vdes Nga beri vdes, shejtanis des Kjo, kitë rasisht është ta Nukë rasisht Pa Allah ko hikmetin e vetë në ta Mirë, Allah në Kur'an në ka pru, pru përvojnë përvoj në shejtanit Në ka pru përvojnë në fir'aunit Në ka pru përvojnë në qafirave Përvojnë përvojnë në, përvoj në plët, plët njërzve E ku janë këtë përvoja? Këtë përvojnë kërë thënë këferu, Dhe tharë ata shë kanë thonë, kanë bë kufër Qëna ka zënë shë kanë th Mirë, që kam duhet mu që ka thonë firauni fir para 1.000 vjetë dhe 2.000-3.000 vjetë Që kam duhet mu e Allah thëtë lecëje se duhet si përvojë se të kanë me të thonë edhe tyje Pro, ti që je ka për nga mberë Kanë me të thonë, ata që ka jam ka firaunat gjithmonë Të njëjten Andaj ti, informohu pi, pi përpara Që ka thotë ajë, mere këtë përvojë Mirë, e Allah u gjele gjelelu Kur e lejoj me, me, me morë përvojë Përvojë Nga një i keqë A thame e bo shëmbëltirata? Ja Andaj Allah u gjelua shëmbëltirën e ka përkufizu vështë e për ingamberin sallallahu sallam Lëka dhe kane lëkum fi Fi Resulillahi Usvetun Hasene Lime nkane jërgjullahe Wal johme lë akhir Dhe e ka përkufizu se Irnek për ingamberin sallallahu sallam Së mundet me morsh do njeri Këni pa përshemë të ndërrua vezër dikoj që është i mahnit shëm Thot e subonë Allah për ingamberin tonë Në kanë ë diçish njëtë, ah, apo Tolstoy, ai tjetri, ai ai shkrimtari tjetër e kalavdruar, ë ai të të filozofëve të të evropianëve kalavdruq ky e ai. E çka thot? E po çë dhe ata e kalavdruan. Por kjo i madh. Mir, pejgamber sa më me merr madhështinë pi Atinë, ato morrin madhështinë tu thon Muhamedi i madh, çelat u ndodh. Këshire na doni harr hiç pa e ditë, e bojnë punën kishe qi ja ata e kanë rrit Muhamedit, alayhisallatu wasallam. Ja, e kanë durtar. Ata kanë fol mirë për Muhamedit, mund rit ata. Ata, sa ata kanë kuptuar, ki burr po e shajte diçka, çka e histori. Këtë burr ata kanë boti, po, po e shajte, çka e histori. Kështu e ligj i Zotit. Pak më të mëshmi do janë kanë, kanë dhënë jo zban me shok ata. Kë burri mirë. Dhe na do ta mbajnë inshallah në ligjrat apo disa sa ka nevojë për fjalët e të tjerove për pengamberin sësëllem jo që ata e rrisin Muhammedin sësëllem po ata rritën të e lefdru Muhammedin sësëllem që kur na këtë djetarë kanë thonë na rritëmit të thonë ka thonë Muhammedin sësëllem apo dikush kujton që pe rritë Muhammedin të thonë që e be pe ja ka të i hadithët o burë ti të ngritë të, ngrit të thonë, thonë ajë se ti më konë s'ki asti grimë s'kimeti së tjetë kimet hiqë së tjetë asti vlerë anaj këtë dhudhme, do, do, do, pika të ndëruar lezet. E pa cilasht. Allahu nuk e ndalon me mot përvoja piketve. Piketve, Allahu thotë çira wa qala shaytanu. Kur'an, më ka thonë shaytani. I ka thonë Bilqis ja kur kon çafirk. Ka thon ajo gruaja e ministrit. Pse nuk ka qallzu neve, çka ban gruaja e ministrit, mrenan mrenan pallat. Pse nuk ka qallzu? Çka i çka i duhet njerëzimit? Çka i duhet muslimanëve se gruaja e princit në kohën e Jusufit ç'i sheka provokoj Yuzufin. Çka na duhet neve? Ajo është ajo kon shkin nat ko. Çka çka na duhet? Allah thot porvojë është. Merra. Çështu ndodh, çështu ndodh lavëllëk. Çështu provohet me ballë lavëllëk. Edhe nga ana tjetër çështu që pejgamberi qëndron ball me moralin e Tina. Mir po, Allahu xhelalu dhe kuresi bie porvojat, kët porvojat e njerëzve. Kur e bën modele, ka dallim shumë i madh, model. Pra onë ti më me ta morr në në porvojë. Ozo çish çish drejën kputuç. Njëri thot, shko çike qytetin ton është veç, njëri so musliman ama i drejt kputuç. Shko, vla marr drej çkputë çaj. Aba me amur zanatin, malja zanatin. Mir, e po ti kanë burri mirë vla, a ndjek mi, jo vla, ka mundsi është kriti devi ju. Kriti devi ju. Andaj Allah kur apruni model komplet. Çikinieri smunësh mi thon kur gjao ç do gabim me paske. E ashtu, amunë dikush mi thon Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, knejt mirë apo. Çe to ku a doj Allah e ka prezantuar ka thon ku ku nuk ku nuk ka mirë po merr ne kete modelet edhe shikoni me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku nuk ka mirë s'ka se ekziston andaj ka dalën mes porvojës dhe modelet irneki dhe shembulltyra absolute jet për njerëzimin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam andaj tha zoti unte bare keut al-quran se Në të dërguarin e Zotit Alei Salat e Seram Keni uswe Uswe Uswe, që da ma thanë të ndërrua lezër Usua kur ti ishkon një kujtë pas Mas ishkon Ka i du shkua pas ti jem të arë Kështu ishkon pas atina Ku fire suri la Në të dërguarin e Zotit Gjellë Gjellalu Për kanë Për ata i cili e shpreson Allahun Dhe ditën e gjikimit Andaj këtë duhet jetë e qartë Që Kër da, dalojnë a mes njerit të mirë dhe njerit të keqë Ka mundë si dikush zëtronë informacion Ka mundë si një anjo filozof Dime fol mirë Ka mundë si jo gazetar Ka mundë si kuta di shka Ti e ngonë një emision Ato kanë kan mendime ndryshme Vlera Por që mu muhamet kutbi Rahim e Allah ka përmen që krejt njerëzit në botë kanë vlera Kanë tradite ndryshme Munë më konë njësa një vlevshem A dhe më thanë më bon ndjekës Ja sa Jo Ndjekja Burimi i vlerave neve ku e morëm nga pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam. Që nuk ka fanatizëm tur dorëzën. Që nuk ka fanatizëm. Që nuk ka fanatizëm, që nuk kopsojioni. Po na po e dojna dhe e ndjekmi, po se argumentet ko ska, s'kan ndryshë. Argumentet flasin ndryshë. Krejt dunjaja që e studojnë argumentin, ha, thojnë burr i moralshëm, pi brenda dhe pi jashtë, se si Muhamedi sallallahu alejhi wasallam nuk ekziston histori. Pik që nuk që nuk janë falë muslimanë, falë muslimanë është dije. Falë jo muslimanëve, ose burri ndarshëm pimrena dhe pijash, i cili s'ka botë dallavra kurrë njëtën e tij është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Danjeri u dut më ndik këna ri që përqachohat apo mundohet me ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pasajta të hoxha dhe me këtë e përfundojnë. Ka thane inna mawadatan akhyari sari'un ittisalha bati'un inqita'uha, ka thanë dashuria ndaj njerëzve të mirë Shpejt ngjitet a shumë kadale kputet. Gripa ku lidhesh me njëri të mirë, s'lajm kuput. Aisle, pse se dëshira e ti për me përhap hairin, ai kur s'ma shunmë mikput lidhet. Çë ç të mbetë edhe një lidhje që ta porçojë hairin të tjetri. Ka thënë ndërsa dashuria e të këçive, ha, cëriun inqita uha. Shpejt kputet. Bation i të të salu ha Edhe Qka Edhe Shumë ka dalë në gjitët Kini pa njës përmohën një Mishembu tani Kini pa Po dalë mjë pak Mbotën e Ignorandve Mbotën e Jo njërzit të udzum Duke mës dash Me inë në qmu Si njëros Por me shpresu më udzum Por mentaliteti qëfar është Shumë kini pa Shok njëjiljet Pak një shka I prishet Kur se njëf mu Ha Ha Uh, Në aspektin e burgruje Abo, do kjo është embushur Embushur të civilizimit të cina ta Mundojnë me ba të civilizimin botëror është embushur me qka Me prishe të cënë këta e përmen Ibno Hibani Para sa Para 1.100 vjetve Para 1.100 vjetve Thot, shpet këputët lidat e ta Edhe shumë ka dalën gjitët Abo, kanë interes, bëjnë biznis Vajshdojnë Takë një qka, kurse një Martohet si shkon e lë. Pse? Sepse nuk kanë bazë, nuk kanë bazë. Ndërsa pejgamberi s.a.v. mbi çka më ka ndërtu bazën, mbi Zotin xhëlal xhelalu, e në njeri i cili e lidh veten me Zotin te barekehu te Allah. A ka mundsi ças let, s'ka mundsi. Se nëse çajë lidhje është çajë njo te ti te unë, është nja Zotit. Na sado që këtu diçka më na mundu më na opërqa, ajo nja më e fort. Ande Allahu xhëlal ka thujt el uh, Orvatul vëthqa Nia shumefort Paramendori të ndërruhë dhe zë vetëm një rast Një ditë për ditëve Janë rok Ensart Me muhajgjërt Ensart Me muhajgjërt Tho di bënkaj me lëgjëzije Asafvatul muhtar Ajo maja Me mirë e njërzimi Ska ma të mirë se ta Pra pra në muhajgjër I bje, muha gjirë, shka ka e migru, pin mekën me dine Dhe nga ona tjetër, ensarë të set e kanë dihmu për nga mberin sara dhe selle Janë rok një ditë Edhe kanë thyrë E thot i për në kajim e lëzije Janë konë për trijive Se konë bjetën e burave të vjetër Janë konë për matrive Edhe këtë të ensarëve kanë thonë Jalil ensarë Pro o ensarë Dhe thot i për në kajim Madje, kur kanë thyrë në këtë fanatizëm e kanë shfridzua dhe emrin e mirë Allah ensar i ka qujtë me emrë epitet lartë dhe këto kanë thirë jalil muhajgjirim o muhajgjirë për çka për murok atare për ingamberi sëselem ka shku në mesin e të dhe ka than a me thirje të gjajletit e unë në mesin e juve dhe më thonë tani e shtash e ki parasysh për ingamberi sëselem qka po thot me thirje të gjajletit në mesin e juve Pro, shejtoni ta ma mjë nëziti. Amo, unë e jam të. Pro, kërë egziston njëja e ma dhe e fëqishmë, që s'ka kur kusë që e këbut, atërë sigurija egziston. Nëse njëja zotë, pengamber, nuk egziston, atërë shumë e fëqishmë o fortunat që të danë. Shumë rrima ka që të danë. Shumë elektrika ka që t'i prishni që lizat të cilat në bojnë bashkë. Nërsa njëja e cila bështi, a i strumbullari cili nuk të lëviz Osh besimin Allah, nadhe tha Allahu Jellala li man kana yarju Allah wal yawmal akhirah pejgamberin e marr por model ai i cili e shpreson Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi dhe di të ndjekimit Allahu te bareke. Vo të vazhdojmë me lehen e Zotit Gjël Gjallal u në ditët e ardhmë. Elulsh me Allahun te bareke u te ala, që Zoti i Gjël Gjallal u na msonmë shëshrua me njerëz të mirë, me njerëz të devotshëm të cilët na mësojnë fen e Zotit te bareke u te ala, na shtojnë takvallahun, na shtojnë për mirësimin. Elulsh me Allahun te bareke u te ala, që Zoti i Gjël Gjallal u të vdekurit e muslimanëve Allahu ti mëshiron, neve të gjallë Allahu na ruan imanin, mos ta devijon. Elulsh me Allahun te bareke u te ala, që Zoti i Gjël Gjallal u na msonë bopunt mirë pas Ramazanit. Elulsh me Zotin ton te bareke كي و تعالى جزاوتي اونجل جل جلالت ناروان nga gjinahat na shton punte mira elusmi allah subhanahu wa taala jzauti onje gele jalal te gjithvet na e thepfondim te mir aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim walhamdulillahirabbil alamin